Ihr Ab Norvus gehört noch eins von unseren rettendicken Büchern, rekordiert in der jüdischen Volksbibliothek in Montreal und digitisiert und beneit durch den jüdischen Büchercenter in Amherst, Massachusetts. Das Druckrecht gehört zu der jüdischen Volksbibliothek in dem jüdischen Büchercenter. Der Koordinator von dem Projekt ist Jordan Kutzig. Die Musik hat geschaffen Hankus Netskyy. As er wild herren noch redden dicke Bücher, seid er so gut und habt a guck auf unser Webseitel auf www.yiddishbookcenter.org. www.yiddishbookcenter.org. Ich bin Jeshaya Schäfer. A schenem Dank, wann zu hören sich. You've been listening to another of our redden dicke Bücher, Yiddish Talking Books.